Iarăși, iară, cu pace Domnului se ne rugă. Doamne, miluiește! Amrăb, mântuiește, miluiește și ne păzește prin noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! În prea sânta curată, împrea binecuvântată, slăbită, stăpâna noastră, nu-i Dumnezeu, lăscătoarea și Și să o vom de, de Dumnezeu, miloiește și și, și toată viața noastră lui Hristos. Ești împăratul păcii și mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă tata Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecii, vecii